NÉGY ÓRA TIZENHÉT PERC Nick óvatos távolságból követte a férfit a hatalmas gránit tömbök között. Talált magának egy fegyvert, egy jó fegyvert, egy robosztus sima úszadékfát, nagyjából egy méter hosszút és talán öt centi vastagot. Durván akkora, mint egy gumibot, amelyel majdnem széthasították a koponyáját évekkel ezelőtt Bostonban. A moratóriumi napon. Akkoriban gyűlölte a zsarukat, most hiányoztak neki. Minden oka megvolt rá, hogy úgy gondolja, szüksége lesz a botra. Csak golyó maradt a pisztolyban, ez még akkor sem elég, ha minden lövésével célba talál. Ez a gondolat halára rémisztette, végtelenítve ismétlődött az agyában. Nem elég, nem elég, nem tudom mindet leszedni. Puszta kezes harcba kell bocsátkozni az őrültek hordájával. Meg kell próbálnom. Most már nem fordulhatok vissza. Látta, mire képesek egy nővel, és ha a karmai között hagyja margit egész hátra lévő életében gyűlölni fogja magát. Tetszik vagy sem, képtelen magára hagyni őt. És ha csak Lauráról lenne szó, tette fel magának a kérdést. Akkor is itt lenne még? Nem tudta de nem tartotta valószínűnek. Azonban most Margyról volt szó. Felelősséget érzett iránta. A felelősség érzete mindig nagy súlyjal nehezedett rá, de sohasem akkorával, mint most. Felváltva érzett halálos rémületet és különös emelkedettséget ismét harcba indul. Az első alkalommal győzött, vagy legalábbis nem veszített, és most újra győzni fog. Eszébe jutott, amikor pár éve totálkárosra tört egy autót. Forró nyári nap volt, az utak csúszósá váltak egy korábbi záportól. Egy Volkswagen megpróbálta megelőzni, de kifarolt közben, hátsó részével nekiütközött az ő előső lökhárítójának, amitől a kocsi a felrobogott egy töltésre. Egy pillanat azóta is tisztán élt az emlékezetében, amikor a levegőben repült, miközben a kocsi átfordult majd durván csattant fejjel lefelé. Akkor nem gondolt az acélla a megerősített ajtókra, pedig azok mentették meg az életét, azok akadályozták meg, hogy összetörjön. Csak az járt a fejében, hogy valahogy túljut ezen, méghozzá sértetlenül. Tudta, hogy nem lesz semmi baj. És tényleg nem lett. Egy karcolás sem esett rajta. Akiknek beszélt róla, mindazt hajtogatták, hogy csoda történt, de ő másképp látta. Szerinte maga az előrelátás mentette meg, ugyanis lehetővé tette neki, hogy ellazuljon, a balesettel egy ritmusban lélegezzen és megelőzze a pánikot, ami az életébe került volna. Most is hasonló érzés járta át, a félelem és izgatottság keveréke, egy adag optimizmusra épülve, az az érzés, hogy bármilyen túlerővel kelljen is szembeszállnia, minden rendben lesz. Valami azt súgta neki, hogy nem ma éjjel fog meghalni. Azt már csak remélhette, hogy nem ugyanez az érzés száll meg mindenkit a pusztulás kapujában, hogy tényleg azt jelenti, amit látszólag jelent, s nem az ellenkezőjét. Például nagyon remélte, hogy John Kennedy nem ugyanúgy érzett úton a kórházba, félig szétlott csantadgyal. A partvonalon előtte haladó férfit figyelte. Párszor megrázta kezében az uszadékfát, hogy hozzászokjon a súlyához. Ez itt a tiéd, te nagy nyáladzó, nyolcújú rohadék. Ha rajta múlik, te leszel az első. Azért kapod, mert meg akartál enni, te faszkalap. Kárláért kapod. Határozottan, de óvatosan, nyakát behúzva folytatta útját a sziklák mentén.